cine întâmplări a trecut mai bine de un veac. Faptele au intrat în istorie așa cum s-au petrecut, prea bine cunoscute de toți cei care le-au trăit, ca și de urmașii și de urmașii urmașilor lor. În seara zilei de 24 ianuarie a anului 1859, peste 30.000 de bucureșteni s-au adunat pe dealul Mitropoliei și pe străzile învecinate să aclame alegerea ca donitor și în țara românească a colonelului Alexandru Ioan Cuza. Un entuziasm nemărginit cu prinsese în întregul oraș. La lumina torțelor, mulțimea amestecată cu oștirea, juca Hora Unirii în sunetele muzicilor militare. Săptămâni mai târziu, într-o zi de februarie neașteptat de însorită, bucureștinii se pregăteau să-l primească triumfal pe domnitorul țării. În ajun, la 7 februarie, Mihail Cogălicianu îi expedia acestuia următoarea telegramă. Situația este magnifică, poporul e plin de entuziasm. Încă de azi orașul e în sărbătoare, toată lumea a ieșit în stradă, veți primi o ovație cum n-a primit niciodată vreun domnitor. Din văpaia acestor clocotitoare evenimente se ridică dura unui fund de legendă. De va fi fost așa sau nu, cine poate ști. Dar a rămas din bătrân firul unei întâmplări care, se pare, s-a petrecut în acele zile. Ducul cu Cofite scenariu radiofonic de Mircea Popescu. Povestea a început în hanul lui Grozea, aflat lângă Ploiești, în marginea Codrului Vlasiei. În seara zilei de 7 februarie, doi bărbați, îmbrăcați în straie boierești Stăteau la una din mesele Hanului, vorbind în taină. Așa cum îți spun, cinstite, voi, hermanu? Nu-mi rosti lumele. Mă tem ca nu cumva cine ne-ar cunoaște aici. A? Mai știi? Dacă pereții au urechi. Domnia ta, vezi bine. Am ales o masă mai ferită, unde se poate vorbi în tihna. Paza bună trece prin mești de-area. Cunoști vorba asta înțeleaptă? O cunosc, iubite prieteni, o cunosc. Fii pe pace. Și acum ascultă mai departe cele ce am ticluit pentru ca totul să se petreacă în tocmai după cum ne dorința. Ascult, ascult. De multă vreme s-a pripășit prin codul vlăsiei un oarecare Zaman. Zaman, da? Hai ducul? Tocmai de el l-ai găsit. <laughs> Zaman e acum haiducul, ești ta popă. <laughs> ce spui? Era înverșunat pe boierii iar eu l-am pedepsit când eram caimacan. Știu, știu, știu, știu, povestea aceea sângeroasă, asta a fost odată. De atunci au trecut ani și Zaman a ajuns un tâlhar de codru. Și crezi, boier Băleanu, că el e omul care ne trebuie... Am găsit pe cineva de mare încredere, un pehlivan bun de gură și șiret nevoie mare, un oarecare chiriazi. Prin el l-am tocmit pe tâlhar să ne înclinească gândul. De când l-au ales, parcăm parcă mă râc eu ghear, uite, ai inimă! Parcă eu... Cum ziceai că o să mântuie treburile Zaman ăsta al dumnii Mâine, mâine după amiază, în bariera Bucureștilor dinspre podul Mogoșoaiei, îi va ieși lui Cuza în întâmpinare mulțime de oameni. Toți se vor afla acolo să-l clame pe domnitor. Vai că drumul lui Cuza spre București trece prin codul vlăsiei, tocmai unde lor pândi Zaman și oamenii lui. Ei, ce zici? Da, bine gândit. Știu eu am E poftește, hangeule, dar nu te-am chemat. Iertare, boierule, eu credeam... Te credeai, nemernicule! ce tot tot îndrâși vorbe Hai, Ai tras cu orechea la ce vorbeam. Păcatele mele, boierule, dar nici prin gând nu mi-a trecut să fac una acasă. Nici să nu streacă, vreodată. Vezi, hangerul ăsta, Vă... dacă-l repet spre gâtul tău Vă... că și uite la munie, îți cântă mâine popa prohodu. Doamne, ferește, boierule. Așa zic și eu. Ha. Acum e. Mulțumesc. Scuze, hai, aia, hai, plec. Mulțumesc, plac. mulțumesc din Bine, bine, bine, mine, lasă. Lasă dute, te și spune grăjdașilor să-mi cai. că da, ei. așa voi bă face, băie. vrea așa voi face. Crezi că. Na, yeah. îmi pare un vierme fricoș. Nai ai teamă. Mai bine să ne pregătim și noi de drum. Ne așteaptă za Când? Într-o jumătate de ceas. Unde? La Troița de la Răscrucea a dinspre spre Snakov. Eu nu mm -hmm. merg. Nu merg! Cum să dau oții tocmai cu zaman, de ce te cunoaște? Ce-a văzut cumva vreodată la față? Ce drept, nu, Vezi? niciodată. Vezi? Nu. Să mergem, dar prieteni să ne grăbim mai. Tată, de ce-ți tremură de ciudă și de mânie, floare. Spune-mi ce s-a întâmplat, tată, vorbește. E, Floară, am auzit din întâmplare o groză ce se pune la cal. Și acum mă, mă tot gândesc, cum să fac să-mi pierdic ticălă așa? Și anume, vorbește-o dată. Știi, cei doi boieri de ți-au cerut o masă mai fericită? ce ei? Vorbeau că mâine domnitorul Cuza nu va mai ajunge în București. ar iar focul de netrednici, că și sunt în stare să-l oprească din drum pe măria. A, păi nu ei, nu, că l-au tocmit pe Zaman. Pe Zaman? Ah. ah, atunci se schimbă treaba. Ei, așa gândeam și eu, ce facem? Ce facem, că dormăm stat cu brațele în sână. Păi, cum să-i împiedic Nu Numai într-un singur chip. Care anume? Să-l înștiințăm pe Floră. hai, ducul. Da, Bine te-ai gândit, bine te-ai gândit El îi poate veni de hac lui Zaman Dar, dar cine să-l găsească? Eu! Tu? Ai dat mi frate de cruce, tată mm, Așa e, că bine zici Mă duc, duc să-ți pregătesc calul <fixi> Și acum ne am învoit frate Zaman Eu nu-s frate cu nimeni Și apoi altfel m-am tocmit cu dumnealui Jupân Chiriazin Îți dăm o sută de galben și două punți cu nu da, da. Numai după ce ai împrimit treaba ha, ha, ha. Și ce cheze și am eu pentru asta? Cuvântul meu și-al dumnealui și-al lui Jupân zi, Nu ți-ajunge? <laughs> Iertați-mă, da Cuvântul boierilor nu prețuiește nici cât un drăznești? Îndrăznești? Mm, boierule... Rogu te-s vorbele. Aici numai eu sunt stăpân, stăpânul meu și al codrului. Am să dau poruncă să te prindă potera, Să te supăi de viu. <gângă> glumești, boierule. Și gluma mai bună, câteodată odată și când se cuvine. A, dacă e pașa... așa Luați-vă gândul de la mine. Stai, omul, omu, omule, omule, nu te pripi, Mai întâi noi, noi nici nu suntem boieri, ci niște biezi boiernași pe acolo. După veșminte, dar mai ales după vorbe, așa se pare. Dar omul pe care îl vei abate din drum e putre de bogat. În caleașca lui se află sipete încărcate cu monești și ah, Și A? cine e omul acesta? Un boier, un ce vine tocmai din iași cu când să se statornicească în București. Uh, uh, uh. Și ce pricină aveți domniile voastre cu el? Ne-a cătui dumnealui și mie și altora tot ce-am agonisit cu trudă ani și ani de zile. Mm. Dar e așa cum crezi, adică să nu ne ținem de cuvânt și tot vei avea de unde te răspăti singur, mai ales că noi, Iezus, cerem să ne-ntoarci ceva din bogățiile lui. Un ticălos de boier. Da. Un ciocoi îmbuibat de -a verde pe spinarea altora. Așa cum îți spun. Bine, fie. Deci acolo e până în gât. Nu o scăpa aia din codul vlăsiei dacă în mâine înaintea pe mâna lui Zaman. capitane, Filipescu, ce s-a întâmplat? De ce ne-am oprit? Un scurt popas a schimbat la caleașca domniei tale. De aici și până la București nu ne mai oprim. Bine, capitane. Atunci mă ai da și eu jos să mă mai dezmorțesc. E, frumoasă hanul Hanului Grozea, Mărieta, îi vestit pe tot întinsul țării românești. Apovrite, jupâne! Să trăiești, Maria ta, domnie lungă și ferice, cu sănătate, spor și belșumi, pentru domnia ta și pentru țară. Mulțumim, Hangiul, de frumoasă duminitate urare. Măria ta ne face cinstea să o spăta și a se odihni în casa noastră? De bună seamă, până și se vor schimba caii. Prea mult însă nu putem azăbovi. Pe timpul amiezii va trebui să fim la București. Ei, se înțelege că te așteaptă mulțime de oameni. Dormi să te cunoască, să te vadă. Dar pofteste, pofteste Măria ta. Uite, pe aici, pe aici. Trezut, Maria, Iată, precum e datina din mosti fata mea iese înainte cu pâine și sare. Bun venit, măria Bună să-ți fie inima, frumoasă fată! Bine v-am găsit, oameni buni! Bine! <gătă -i> <M> <gătă -i> proaspătă, rumenă și gustoasă pâine! La fel ca cea moldovenească. Bucatele ca și oamenii una pe tot cuprinsul țării mării a Și iată, iată șocană o cană cu vindeci, că ți-o fii sete. vin, simți cum ții se sângele, Marca fi din podgoria coplarului. Le-a dus din Drăgășan, mărite, doamne, tot de la frații noștri. Da, așează-te. Poftim, uite, dinaintea mesii că ți-am pregătit bucate gustoase să le mănânci după cum ți-o pofti inima. Ia. Mulțumesc, mulțumesc, angeule. Numai că nu vreau a să vă vii prea mult. Voi avea eu grijă Ia, de asta, Maria. Ta. Ei, atunci așezați-vă și voi, oameni buni, și-o mai sta și de vorbă să vă aflu și eu bucurile și necazurile și toate câte fac parte din viața noastră. Ești încredințată de adevărul celor ce mi-ai spus? Da, înălțimea ta. Cât sunt? Doar trei. Iar eu am, în schimb, 20 de soldați ce se pricep la meșteșugul luptei. Codrul Vlăsiei e un loc de taină, doar câțiva oameni îl cunosc și nimeni înălții mai bine ca Zaman și Florea cu haiducii săi. Cred că ai dreptate. Maria. sa și toți cei care îl însoțesc ar fi în mare primejdie. Din inimă vă să faceți-mi tocmai după cum v-am rugat. Bine. Maria sa va mai adăsta încă o jumătate de oră, da. sau cât va fi trebuință. În care vreme Florea și oamenii lui vor limpezi drumul Mariei sale. Rămâne așa cum ne-am înțeles. Da. Voi doi atacați din spate calea Așa. Toți se vor repezi într-acolo. În timpul ăsta eu mă arunc pe capră și mânt poștarinul în codru până la poaia corbilor. Ah. Acolo ne vom întâlni mai târziu toți trei. Ați înțeles? Am înțeles. Cuvântul tău e lege pentru noi și apoi e vorba de pradă bogată. Ah, nu, nu, nu-mi nu trebuie bogățiile ciocorului. Vor fi, dacă vreți, ale voastre, toate. Hmm? Eu numai atâta doresc să-i răzbun pe cine păstuiți. cum tocmai cum îți poruncesc, surugiului, dacă mai ți la viață Mâna, Mână! Mână cai pe drumul ăsta, repede. Coboară, ciocoiule! Ești în mâini bune! Hai, coboară! Surugiule! De pe jos de pe cap, și ajută-ți să coboare. Surgiu, unde ești? Aici sunt, Zamare. Unde? În spatele tău. Nu te întoarce te trag. Pe dracu, cine ești? Florea. Florea? aruncă pistolele. Aruncă pistoalele, ți-am ți Ne-am aruncat. Și cuțitul. Așa. Acum întoarce-te cu fața spre mine. Tu? <laughs> Eu. Atunci, Florea? Eu sunt. Iartă-mă, jupăniță. Nu, <laughs> zău că-i râs. N-aș fi crezut niciodată una ca asta. cine a mai pomenit? Haiduc cu coasite. <gri> Și încă Înseamnă că eu, zaman, m-am lăsat păcălit de o fetișcăru. pe dragă. Hai, liniștit. Un pas, dacă mai faci. Doar nu o să tragi. De ce nu? Sunt lipsit de apărare. Dacă ești Haiduc, cu adevărat, împlinește legile. Haiducine. Eu sau tu? Eu sunt Haiduc. Tu ești decât un ticălu. Măsoareți vorbele. Cum altfel se numește acela care ridică mâna asupra măriei sale? supra cui? A domnitorului Alexandru, eu dar nu ai să zici că... Privește stema de pe caleașcă, privește! Dumnezeule, ce era să facă jupăniță? Jur, jur pe arme și pe codru că mi-e frate, că n-am știut de cine era vorba! Iartă-mă, dar nu te pot crede! Pornește spre Han și nu încerca să fugi, Zamani! Glanțele mele sunt mai iuți decât pașitei. Plăcute clipe am petrecut aici, în mijlocul vostru. Îmi voi aminti întotdeauna de acest popas pe care l-am făcut în drumul către București. Capitane Filipescu! Poruncă, măria ta! Cred că a venit vremea să pornim. A venit, măria ta! Acum drumul e liber. Iată! Îl aduc prins pe nelegiuit! Vă multe șlușesc rostul vorbelor tale, capitane Filipescu! Ați trecut pe lângă o mare primejdie. Niște netreb, nici tocmiseră pe acest om să vă țină calea în codul vlăsiei. A fi avut curajul a înfrunta? Nu în locurile acelea. Deși toți oamenii și-ar fi dat viața pentru Maria ta, am vrut să nu se facă vărsare de sânge. Da, înțelept gând, Capitane Filipescu. Oameni buni! lăsați l să Maria ta! Maria ta! Oameni buni! Oameni buni! Nu voi începe astfel, domnia. Apropiete, te omule! Maria ta, hmm? în genunchi, cer îndurare și milă. Ești Shai Duc? Am fost, Maria ta, și jur că am lovit numai în răi și în ciocoi. Până în ziua când o pote la caimacamilor mi-a ars gospodăria din temelii și mi-a ucis femeia și copiii. Hmm. De atunci am apucat pe calea de căloșiilor te de ucis. N-am ucis pe nimeni. Ridică-te. Dezlegați-l. Ești liber. Maria ta, slugă din îți voi fi până la moarte. Nu slugă, ci o staș al armatei noastre. Capitane Filipescu! Poruncă! Ai grijă să-i răsplătiți cum se cuvine pe aceia care au vegheat la viața noastră. cine -s? Hai duci, Maria ta. Și toți supuși ne plecăm rugându-ne a ne primii noastră a mării tale. primește fel, Maria ta. Tu ești capitanul lor? Nu, Maria ta. Dar care dintre voi e căpetenia? Iartă-ne, mărite, dar ne-am jurat a nu trăda vreodată numele căpeteniei noastre. Da. În schimb, eu n-am jurat. iată to, Tu? Măriata, e o copilă, n a știut ce face. s, iert? s iert? pe viteaza care mi-a salvat viața? Apropie-te copilă. Măriata. Hangiță și Haiduc. Capetenie de haiduci. E adevărat? Adevărat, mărieta. Dar taica, taica n-a știut. N-am știut, doamne. <laughs> haiduc cu cosiții aurii. De, Măriata. Cine a mai pomenit? Iertare de îndrăzneală, dar așa am gândit și eu, Măriata, când mi-a venit de hac în codru. O codană haiduc, dar nu se cuvine floare -o. Nu se cuvine, Măriata. Dar locotenent în oastea noastră se cuvine, așa -i? Maria Măriata! Și dorința mea este aceea de a ne însoți până la București împreună cu capitanul Filipescu, de-a dreapta și de -a stânga caleștii domnești. Ați înțeles? Am, am înțeles, înțeles Măriata. Drumul e liber, locotenente. Liber, E, atunci să pornim. Suntem așteptați. Să trească, Mariața bună modă! <gri>